Hej. Hej! Välkomna tack till det allra första avsnittet av Kalmar pratar. Ett litet program där vi sitter och diskuterar lite lokala nyheter vad som har hänt i Kalmar. Och vilka är vi? Vem är du? Hej, Mattias Sundén heter jag. Jag är jätteglad att få vara här. Tack snälla. Tack, tack, tack. för att du kom. Tack. Och där sitter Adam Lindros, ja. nöjesprofil, obestämd form i Kalmar. Ja, och där har vi. Martina Sundén. Okej. Okay. Ännu med obestämd form. Ja. Ha, okay. du, ditt namn är obestämd form. Ja, jag hela jag Annars är. Annars Martina Sundén ja. <laughs> Och jag menar, konstiga dialekten heter Magnus Kviske. Och här, du är nöjesprofil. Alla har, ju, alla har ju haft någon titel här, jag glömde jag ju att säga. Vad är jag då? Om alla är nöjda. Jag hade ju ingen titel, Mattias. Jag hade ju bara obestämd form. Ni är ja, vi är syskonen. syskonen. Ni är ju faktiskt syskon. Vi är, syskon. Ja, det är ja, här En del tror att vi är gifta. Det är fel. Ja, det är ni ju inte. Nej. Det är ju jättekonstigt. Och olagligt. <laughs> ja, nej, det, det. ja, det är det. Ja, det, är det. Ja. Visste inte du det? Nej, jag har ingen syskon att ta hänsyn till. Du har med, gen <laughs> ja, med genpolar nu ja. ja, där du. Vi om att en gång för 100 år sedan när jag var i Grekland och firade vår mamma, då bodde vi på samma hotellrum och sen hade jag min son där också för han var liten och jag hade så jävla lite ragg den veckan för att alla trodde att jag var där med min man och jag såg framför mig att jag hade liksom guldgruvan framför mig, jag hade hela liksom jag är inte riktigt med. Din lilla son, var det din man? Nej, Nej. utan själva brodern. Det var det. Jaha, nu fattar jag. Jag var också med, vi delade rum. Okay. Det var inte mycket mer ragg på den här sidan kan jag säga. Att det var en ganska fattig resa. Ja. Sett <laughs> ur det perspektivet var det inte så <laughs> Men Ni har valt ut lite nyheter, lite händelser. Är mm det -hmm. någon som känner att det här vill jag börja med? Jag vill börja nu. Du vill börja? Jag vill börja nu. Mm. Mm. Jag har en, en, hittade någonting här en dag faktiskt. Mm. Ehm, I barometern. På Nybro-sidan. Okej. På Nybro. Det okay. mm. oh. mm. ja. mm. blir där jag nästan vi förbi. Ja, det ja, jag vet. Jag är. Och, och det brukar jag också göra. Men nu kände jag att nu, nu ska jag läsas Oj. när vi ska ja. göra det här. Det här är några dagar sen som sagt. Och det var nämligen den dagen ett. Äppelkakan firades mm. Idag är det kanelbullens dag Ja precis, vi kommer hit nu Spoiler ja. inte Spoiler, Spoiler. Spoiler. Ja. Ja. Det är så tråkigt när du Men det med. sitter i podd och håller tyst är kul. Går vidare till nästa. Äppelkakan firades Och det gjorde de då Lasse Gunnarsson och Ove Helge sjöng Och uppträdde på äppelkakans dag Vem sjöng sa du Lasse Gunnarsson och Ove Helge, Helge. Ove Helge Ja, ja. Eh, precis, och, då, och hade de en fin visstund där på, på ett litet hem, på Gjutegården. Ja. Och då slog det mig att vi har ju dagar för allt. Idag är det som sagt. Kan på, ett litet, på ett litet hem, förlåt. Jag vill bara reda ut situationen här. Mm. Vi har bara så alltså på ett litet hem och firande äppelkakans dag. Eller Hyresgästföreningen, ABF och Stabbläggarens arbetsgrupp. <skratt> <skratt> firade, ordna, firade, ordnade ett firande av äppelkakans dag i Jutegården – I torsdags. – Att vi inte var där. Men jag undrar, är det på liksom, dag det? Det bara där? Ja, det, precis... det är dit jag kommer nu. Ja, Varje det... år har vi alltså, det finns ju FN-dagen, ja. Sveriges nationaldag, julafton, lite påskafton. Halloween är ju snart i antagande. Ja. Men det finns så mycket dagar som vi ja. glömmer bort. Ja. Jag har ett visst axklock här, som jag känner att det här är kanske någonting alltså, vi ska höja. – Som inte finns? – Som finns. – Det Sen finns? – Det vi firar okay. inte. Mm. Mm. Vi har till exempel den 15 januari 2016. För nu kollade jag vilka dagar det var 2016 då. Schackpjäsens dag. Nej, internationella fetischdagen. Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker det är synd ja. att vi inte firar den. För ja, för det jag har gått mig helt förbi faktiskt. Är det, det måste jag göra med att vi är ja. Jag tror att den är ju jättekänd på andra ställen. Ja, eftersom den, den, den finns som ja. dag betraktat ja. så är det säkert så. Ja. Då är det ju bara ur om fetisch. Alltså fetisch kan ju vara något. Vi kanske har och fast det är ingen fetisch för oss. Det är sant. Just. Jag ska inte bara ta bort det här bladet jag har bakom <skratt> <skratt> Men hur firar man fetichens eh, dag då, då. Ja, det är det jag undrar. Då kanske man, beroende på vilken fetish man har, mm. kanske man har strumpor i ansiktet. <skratt> <Ja>. <skratt> om man har till exempel den fetischen. Finns den fetichen? Inte vet jag. <skratt> talar om vägen får, <skratt> ja. Det ja, finns ja. ju de som har fetishat de inte fyra dagar. Det det. Där går det ju helt omöjligt. Ja, det måste bli en otrolig krock. Ja. Men jag tycker Magnus fråga är intressant för att vi ska inte hänga upp så mycket på det. Kanske en annan annat avsnitt av det här programmet, men för det där måste ju ha med tyck och smak att göra, ja. vad en fetisch är för någonting. Ja. Jag tror inte en fetisch nödvändigtvis måste ha med kedjor, och läder och lack att göra. Nej, nej, det kan nog de vara stund på att göra. Ja, exakt, i ansiktet, ja. Ja, ja. ja just ja, det. ser vi... tveksam ut, men vi fortsätter. Ja, men det finns så många dagar, jag, ska bara, jag behöver inte säga datum, utan jag kan bara Fast nämna Det är väldigt roligt, för då kan man sätta dem också när det är, hur värdet är ute. Ja, just det. 8 februari, är ägghalvans dag. Och den tycker jag ändå... Ägghalvans dag? Ja. Är det, det är lite nära påsken då? <laughs> jo, alltså... <laughs> det är ett liksom, kanske. Ja, det är bara pre, halva. Det är pre-påsk. Liksom. Ägghalvans oh, ja. ja. pre dag. Ja, pre-påskens dag. 21 april är det terracottakrukans dag. <laughs> det tycker jag är för jävligt, är sagt att vi inte firar det mer. Ja, det borde man ju ha. Det borde vara en helgdag. Alltså, kan vi bara för de som inte är så bevandrade i krukor? Den är brun nu. Den ah, det är, den bara, den, den, ah, the, den the är. Ja, precis. alla har ju en sån hemma. Ja. Minns den har man. Ja. Men det är flaggdag. Och, och, ja, och... och borde det alltså ja, borde det vara ja. liksom kanske en veckas semester. Ja. Är dagen innan bara Kottans dag Men det... så det. Men det var att 28 maj och det här tycker jag ändå är fint. det här är en fin dag. Internationella krama en musikerdagen. Krama en musiker. Ah. Då ska vi liksom gå man i huset. Man måste... Krama till exempel Lasse Gunnarsson och <skratt> ja. Helge Ove Helge väl jag trauma. Ja. Jag kan ju jag brukar. Jag tycker det är jättefint. Jag är ju känner jag det är att jag saknar Josef Fappelqvist. Nej, men han är ju Josef och jag är inte hur jag ska arbeta med <skratt> uh -huh. han. är ju väldigt hungrig ja, ja. Nu har vi en intressant 19 juli. Då är det den nationella Orgasmedagen uh -huh. Ja, Så där ja. Men den 8 augusti uh -huh. Då är det den internationella orgasmedagen. Det är två dagar. Det är ju verkligen nån. Här är det ju. Det borde ska man förhålla vara. sig till detta då? Att det alltså. håller att hålla isär de där känner jag. Åh, isär. <laughs> <laughs> <laughs> ja. det, <laughs> ja. det är jättekuligt. Oj. Du hörde inte det här. Alla andra fattar den. Omödelbart. Det visar ju vänner ni det här. Ja, härligt. Äh. 25 juli är det i alla fall trätrådendagen. Trätråden, trätråden. Trätråden. 25 i juli. Då kan inte jag. <laughs> <laughs> ja. Du hoppar lite, va? Ja, det för att du gjorde kopplingarna. Men jag tror den, den enda bilden jag får i huvudet är den här musen på julavtalet som har som ja. ja. ja. ja. hela nerven genom. Ja, men det är fint. Nu har jag en dag här, och den här är en liten reprimand till min bror. Oj. Jag är fruktansvärt besviken. Uh, då, aj. Jag är alltså 40 år. Ja, jo. Och aldrig har jag blivit uppmärksammad denna dag. Den 4 augusti är det nämligen alla systras dag. Åh, oh, det är ju fruktansvärt ja. slarvigt på mig. <hör> har jag ett förslag till dig Mattias? Ja. Då tycker jag tycker att du gör så här, att du går till eh, bokhandel. bokhandeln. Ja. Eller någon annan bokhandel. Ja. Och så inhandlar du eh, boken min allra käraste syster av Astrid ja. och sen så bokar du upp det på något fint spa där du lägger din syster och sen så sitter du bakom henne lite och så läser du min allra käraste syster som Astrid Lindgren. Ja, så är det. naturligtvis. Låt det vara. Alltså, det det är... köpa 40x, för det är ju 40 år då har missat. Ja, det är alltså, ju det 40. Och då måste man alltid läsa olika. Alltså, vad hette den dagen? Alla, alla systrans dag. Alla systrans dag. Så du kan ju också ta hand om din syster, Adam. För du har ju också en systr är Jag har ju fyra tänder Ja, det. Gäller det också alla nunnor, tänker jag? Som ja, ju kallas ja, syster. Absolut, ja. och alla som heter syster. Det kanske man inte heter. Man kanske bara heter bro. Man kan nog heta syster. Kan man? Ja. ja. Syster yster kan man heta bro, Annars är det konstigt. Är det... Jag tycker det här är jättefyllande. Ja. Ja. Det är vår annons den 15 oktober. 22 ja. september vill jag i alla fall framhäva: då är det hobbitdagen. Ja. Och jag ja. är ändå inte skitlång. Nej. Du är ju inte det heller, Adam. Nej, jag är kort. Det är vår dag. Du är många dagar hos... ska du ha? Du åkt, nu har du liksom skaffat ja. en nationell orgasmdag ja. En internationell. Ja. Systers ja. oh, Och Systers dag. Och Ja, precis. Ja. Men Om Peter Jackson hade kommit hit skulle du gjort en uppföljare på Hobbit. Och han hade fått välja mellan oss fyra. Då hade Adam fått jobbet direkt. Det hade han fått. Utan liksom... Ja, för han ser ju ibland ut som Sam West. Och det är ju ändå... En... Vad roligt vi har haft Tack. Ja. Är det. Tack för det är färdigt Idag är det kanelbullens dag, det vet vi. Ja. Men det är också djurens dag, samåkningsdagen och internationella vodka-dagen. <här> På samma dag? Ja, det är ja. <här> En gång till, vad sa du? Kanel, bulle. Kanelbullens dag, djurens dag, samåkningsdagen och internationella vodka -dagen. Det är därför det är, alltså samåkningsdagen och internationella vodka -dagen måste till. Måste, annars får de inte ihop Nej. det va? Nej. Om man nu ska fira med vodka människor. Ja, Så, Så är det någon som måste köra det. Är det vilken vodka som helst? Kan Kan ja. stad <laughs> För då muckar vi ihop allt hoppa, liksom. ja, Mycket bra mm. det på, Nej. Vi, vi, vi, vi kan hitta på egen Det finns miljoner sätt och, och dagar att fira på ja. enda dag ja, Jag tycker då. du har hittat en nyhet som inte Vi kan ju ha just fiskas då, tycker jag. Det finns ju inte Till exempel. Ja. När skulle du ha, ha den då? Det kan vara imorgon Ja det är, det är inte det då? som är din födelse då? då i Nej, ja, det är ju sant. Men om jag får vara lite sådär, jag sitter och tänker på varför de här dagarna finns. Om jag får, Kan vi inte bara fundera lite kring det? En minut eller två. Eh, Har detta att göra med vårt behov att, att liksom, istället för att bara spontant samlas och ha trevligt och, och umgås, så måste vi samlas kring någonting. En terracotta-kruka. En terracotta-kruka. <laughs> det, det finns nog sorgligt i detta på något sätt. Att vi liksom måste hitta en anledning till ja. att ha trevligt ihop. Utan det kan man... Eh, förstår ja, du vad jag menar? Ja, men jag mm. förstår. Men samlas man verkligen runt om de men, men det. Jag det... tänker mer att allting ska ha en dag för att det ska vara så jäkla viktigt. Ägghalvan till exempel. Varför ska den ha en egen dag? Nej. Jag ska tänka att det bara är trans. Att det är något som Eller bara sitter och hittar på. Varför gör man det? man hittar på det här? Ja. Det är det vi är ju lite... bestämt att det är oh. så samlas oh. vi och har lite trevligt. Vi en anledning. Och oh. just... Jag menar inte att det är otydligt att träffas. Det är, verkligen... Men det liksom det är lite sorgligt. Lite... Det, på... <laughs> det känns lite påtvingat av någon anledning. Oh. Och frågan är, vad ska man... hur ska man fira ägghalvans dag på riktigt? Alltså, – Då får man äta det. – Ja, Jo, men det, det får man ju göra. Jag har den i morse, liksom. mm. det får du inte nu. – Nej, det, det är uppenbart. – Jag tänker också att det är mycket runt våra tv-program, våra morgonprogram till exempel. Idag hade de, de så mycket kanelbullar på tv i morse. Mm. Det var ju kanelbullspizza, kanelbulle, kanelbulle med bulle. – men, alltså, var man... var så... men jag tror också att det kan inte vara lite så att man, man liksom lägger fram de här olika förslagen. Sen Är det liksom något som fäster? – Ja, just det. Som Vet dagen stagen när man äter. Ja, och så ser det ju för något som feste. Och Gasmen till exempel, om man tänker att ja, nu, har, nu har det gått i det här fallet tre månader utan att ha legats. Och så, så, så upptäck, och då kan det liksom bli som ett incitament. Nu upptäcker jag jättevara det den 19 juni ja, eh, som var nationella. Precis. Varför lade jag det på minnet? Det kom du ihåg, ja, jag skulle inte kissa. Ja, det är så fint ändå att du kommer ihåg ja. nej, Jag var en lugn och dubbelkvara. Och då, nämen, nu blir det ju öka här. Jag tänker så här, för att man måste. Det, man måste och det kan öka. vara det som får igång liksom, ja. ett fullkomligt stagnerat äktenskap. Mm. Och så räddade man det äktenskapet. Inte nödvändigtvis, men den dagen. <laughs> <laughs> för stunden. Nej men naturligtvis är det så att, att det, det hängs upp på, det här är, kommers, det är kommersiellt, alltså, det är klart det är så. Ska vi nu eftersom du har glömt din syster i fötter så ska du ta nästan ny... en <skratt> <skratt> Ja precis, jag funderar inte på det här eh, kring det faktum men att, att, att det verkar otroligt knepigt att vara landshövning mm. eh, för Kalmar län. Mm. Eh, Länsstyrelsen har, har haft ett stökigt här nu ett tag. Men det finns en landshövning? Nej, inte just nu. Nej. Ja, det finns en tillförordnad landsövning. Det är ju alltså länsrådet Malin Almqvist ja. som nu har gått in efter som Stefan Karlsson, vår detta landshövning, fick lämna mm. under viss ståhej. Mm. Det blåste ju en del i somras. Mm. Han fick gå i juni någon gång eller juli. Därför att det hade spenderats en hel del på, på, på kortet som då skattebetalarna fick stå för. Det var notor och hotellrum och vin och så var det lite... Eh, han hade ringt eh, för skattebetalarnas pengar tveksamma nummer, mm. eh, om man säger så. hitta linjen kallade vi det. linjen fantastiska där är hur fara och hitta han de här numren. Mm. Det är inte svårt om man har tillgång till internet. Det Men där svarade du ju på frågan, han har tillgång till internet. Just det, varför väljer han mm. att ringa? Det då? finns ju så mycket annat festligt man kan uppleva <laughs> ja. Då, ja. än Och, att ringa. Äh, det är, ja. ja, det är sant. Jag vill tillägga att jag kan ingenting om detta. <laughs> nej, <laughs> nej. Du, väljer att inte kommentera det här <laughs> Det här är helt ja. främmande för mig. Ja, nej, men det här... det här har väl inte undrat någon. Han fick ju gå med buller och många. Och, och, och han har alkoholproblem. Och det har han då själv gått ut och sagt. Och så fick han då, tog han lite... Och det ska man inte göra sig lustig över. Han då eh, las eh, lite självmalt, tror jag. Så. Nu ska jag reda ut det här. Och så fick han, eh, blev han sjukskriven. Ja. Och efter det fick han gå. Faktum är att han gjorde ju... <clears throat> jag blev ju lite misstänksam. Ja. När han gick ut och berättade att han hade... Eh, alkoholproblem och att han nu skulle ta tag i den, i den situationen. För det är ju ingen makthavare som går ut och gör såna här saker om man inte har något värre att dölja. Ja, ah, du menar så? Det var en räcklig Ja, liksom? Ja, ah, om jag går inte och gör det här så ser de inte elden här. Wag the dog finns en film som heter de startar ett ah, krig. För det är precis. Eh, så det jag vara bli... synd om honom först. Ah, så alltså. så att jag blev inte särskilt förvånad när de här... Eh, telefonräkningarna eh, dök upp. Just det, det kom mer eh, sedan. Liksom. Ja, och jag tänkte att det var nog så att det kanske var så att de visste om det innan på media. För när man planerar att liksom, ja, 3 d makten kallas ju media också när man planerar liksom att liksom, nu ska vi, ska vi sätta dit den här personen då har man oftast en trestegsraket. Ja, just det. Så att man liksom har, ja, först kommer den, så kommer den, så kommer den. Så kommer den. Men nu gjorde han ju det här på eget initiativ. Just det. Så att det kanske var att de hade börjat gräva lite och hade misstänkt att nu kanske de har beställt ut de telefonräkningar som men så kom det ju också, Så, så det. kom ju det också. Men då tyckte man kanske synd om honom då. Ja, just det. Jag tycker det stora problemet är att <hör> man ska ha en lansövding som leder lite. Eller jag vet inte vad en lansövding gör, men han hävdade lite. Hur mm. länge han <hör> <en> hövding, alltså. <hör> Han leder länsstyrelsens arbete. Att inte han är lite mer kunnig i dagens teknik och sådär. Alltså, det finns ingen som ringer de här samtalen. <hör> jag visste på riktigt inte att det fanns. <hör> att det fanns kvar från det. Nej. Nej, men det var det Nej. jag var inne på också. Ja. Det var så spännande. Ja. Att, han, att han hade ringt. Det är, ju, det är så dumt. Men då är du med så här, hur faror kan vi ha en landshundig som, som tror att ISDN är liksom fräckt? Man ja, men har han inte det? Kan <laughs> man inte kan urskilja att det är bättre, att det finns andra alternativ? Ja, men han är kanske en... inte var intresserad av de alternativen. Det här kanske var precis det han, så att säga, på fetischer gick igång det på. Ja, just när ja Att ringa och prata ja. med en person ja. Det här kan vi bara spekulera, det är ju inget vi vet. Men jag går vidare här då med, mm. min, med min tanke. Därför att nu har då eh, eh, landshövdingens närmaste eh, man, eller i det här fallet kvinna Malin Almqvist, som då är länsråd, fått ta över detta ämbetet. Ja. Eh, hon sitter som tillförordnad landshövding just nu. Nej, det betyder inte att hon måste hålla på och ringa de här dumren? Nej det gör hon inte så mycket jag vet, det har i alla fall inte kommit fram. Men hon har också hamnat i blåsvärden inte blåsvärden, men nu har man börjat fundera lite grann på... Eh, eh, för det är hon som har skött eh, all festlighet under de här åren som, som Stefan Karlsson har suttit som, som, som ja, inte hela tiden som en festfixare Ja, men ja, lite sådär det visar sig... Länsstyrelsens bindefest <laughs> ja, ja, precis Arnqvist, bindefest. Ja, Det visar sig nämligen att eh, under, den musikaliska underhållningen på väldigt, väldigt många av eh, Länsstyrelsens festen eh, nämligen har anordnats av Malin Alkvists närsta grannar Eh, som då är eh, musikaliskt kunnade och sinnade människor. Det är, inte är det? de här som underhåll ja, på... Nej, eh, äh, det är inte ni på... och Lasse så <risas> det vet vi inte. Äh, kan vara. Ja, det kan <laughs> vara. Är det här någon slags, eh, slags etablerat band eller ja. grupp? Eller ja, ja, det Ja det kan man säga. Ett, ja. Ett bolag. Ett bolag. Ett <laughs> <gbt> med, musik- och nöjesbolag. Är det konstigt att man gör så? Nej, och det är här problemet, eller problemet, diskussionen sitter, för det börjar då glunkas som jäv. Det är klart att det är lättare att gå över till grannen som man dessutom känner och som man vet driver musikalisk underhållning. Mm. Och, Bali... och som man förmodar då är väldigt duktig. Och så, då, så, jag. Vilket också Bali Landqvist fungerande. har sagt, att det här är fantastiskt duktiga människor. Men det är ju riktigt, det finns ju också andra musiker i länet. Så sant, så sant. Ja, och här eh, har det då eh, inte så att jag tror att hon sitter illa till på något som helst. Men min, jag konstaterar bara att det verkar vara knöligt mm. att ha den här tjänsten. Mm. Mm. Eh, I här, i Kalmar? I Kalmar. Jag kan med Kalmar lite, lite. Det kan ha jobbat att lite litet ja man... Var går gränsen för granne, undrar var ju då. <laughs> jo, det beror ju på var man bor någonstans, ja, det är ju aldrig ja, ja Är, är detta ett vanligt problem hos landshövdingar? Jag är ju relativt nyinflyttad i den här stan. Alltså det är det ju inte, du har ju bott här typ 20 ja, 15 år. år. Ja, ja, precis. Och var går gränsen för nyinflyttad, ja, det men det är också det. ett annat program. <laughs> Om, <är> du <laughs> kan med dem, vill du vet veta. Ja. Innan Stefan Karlsson tillträdde ja. så var så var Kalmar län lite, lite historiskt därför att vi var nämligen utan landshövding. Men, innan han hade han den Eh alltså, innan, innan Stefan så satt en landshövding som hette Sven Lindgren. just ja. <laughs> <Svennstig>. Sven. <laughs> men men mellan Sven Lindgren och Stefan Karlsson så är det alltså tomt på landshövding och det så, så det, länge då? Ja, länge. Hur, Hur klarar vi oss. Ja, det var ju det man kan fråga sig. Och man kan fråga sig varför? Klarar vi oss? Mm. Är det så att det egentligen inte är någon som vill vara här? Just det, för då vet man att det går åt helvete. För det här är stökigt va? För man tänker Just... så här, är det så urbota tråkigt eller så, så. alldeles övrig? Ja. Så att du måste sitta på kvällarna och ringa sporadiska nummer. Sporadiska nummer tror du. För att få det lite festligare tillvaro. Och nu till min lösning på problemet. Okay, no. oh. Jag har inget problem med att eller tillfrånad landshövdingen vill, vill undra sig eh, lite, eh, lite glädje och lättja. var det där? Det kan jag inte säga någonting om va? Nej, Nej. det kan man inte göra. Vill vi, vi, gör, han är också människa. Det, det vill vi alla va? Ja. Men problemet är att det är för mina pengar. Och då är det ju inte, då är det inte svårare att begära än att jag får vara med. Mm. Eller hur? Mm. Eftersom jag vet att det, i alla fall förut, jag vet inte om det är så längre. Men en gång om året så kan man få komma på audiens så kungen. Det kanske man bara kan göra hos kungen, men det är öppet hus på residentet. Mm. Så var det i alla fall förut. Mm. Och man kan, jag har aldrig varit där. Eh, men man kan gissa att det var rätt liksom, stela tillställningar. Mm. Man fick säga god dag och ta på sig finställningen. Och så fick man på kaffe och titta på någon tavla från 1700-talet. Eh, man, vad de kanske ville göra Stefan normalligen, det var att hotta upp de här tillställningarna lite grann. Lite mat, lite musik, lite underhållning och lite vuxenprat. Jag kan tänka mig sämre dagar. Alltså, mm. Så. Mm. Det ja. låter mm. jättetrevligt. Eller hur va? Eller hur? Ett mm. alternativ till den här lösningen som du har? Som fast då det ju bara dig, det är att du startar eget nummer som man kan ringa. Men ja. Ja, då får du direkt access till pengarna. Ja, ja. ja det är ju sant. Det är ju verkligen win-win. Ja, ja, win-win. Eh, jag avslutar min fundering med att häva ur med vem jag tror blir nästa landsövning. Eh, det tror jag blir Håkan Djurholt. Det hade varit festligt. Hur, hur, hur, hur tänker du då? Varför? Jag har egentligen inga belägg alls, för, förutom att jag såg ett reportage med Håkan Djurholt som jag har jag i samla hela sin tid där han packade ihop sitt barndomshem om det var barndomshemmet vet jag inte men där han hade bott väldigt länge han packade, han skulle flytta och så sa, sa han att nu ska jag för första gången i mitt liv inte jobba med politik Adam, ja, har du Ja, och jag har ju den det här är säkert, det här är Riks, på riksplanet i dagens varmete jag eh, jag är med inte så se av själva företidelsen, men jag är väldigt fascinerad av rubriksättningen. Vi har alltså haft en, en man i, i Berga, som är, i, i Kalmar, som har sprungit omkring, naken i den yxa. Och det är festligt på många, många sätt. <tryck> eh, och då blir rubriken, naken yxman spred skräck i kvarter. Ja. Och sen, <tryck> det här är den ultimata rubriksättningen, Vi, vi återkommer till det. Sen så älskar jag de här små underdragarna, för ja. det blir så festligt. Det var en underdragare för oss ja, med det, är ett alltså det är när man liksom, äh, lägger äh, äh, ett, litet, äh, ett litet text under liksom, för att ja, liksom, locka ännu mer. Han verkade vara en lugn familjefar. Det <skratt> <skratt> blir helt otäckt helt siktet tillsammans med. <skratt> han var ju inte det. En, annan, en av mina favoriter är att äh, Gunnar Sträng äh, hittade död i sin lägenhet. Ja. Undertid, han kände sig ensam och övergiven. Ja. Eh, som, men den här är nästan lika bra jag läser den här tiken det var polisen som kommenterade och han sa så här han mår inte bra. Han är bra och det stämmer ju han är inte alls bra nej men just den här och det här jag tänker att jag ska få igång lite nu det går ju att göra så mycket festligt med den här rubriksättningen för att alla de här orden i rubriken byter man bara ut ett enda ord så blir det jättefestigt. Naken yxman spred trosor i Villa kvarteret. Ja, ja, du menar så, jag tror Jag tänkte vi skulle slänga omordningen, men vi vill byter, jag. Vi byter ut inte uttrycka det. Går att, det, går att, det går att göra så mycket på det. Naken Landshöving spred ja, skräck. Ja, ja. det hade jag. Då hade jag varit skiter Ja, just det. Eh, och just det att han sprider skräck. Mm. Naken yxman man spred glädje i Villa kvarteret. Ja, just det. Ja. Köper, köper man det? Där. Alltså en naken X-man kan han verkligen sprida glädje. Ja, jag tycker... det. borde kommer på om man dansar med den, eller om han liksom är motförd. Jag skulle vilja. Man dansar med den. Ja, men det är ju... nysydd. X-man spred sträck i hela Nysydd. Han har skadat sig på X-avtänkandet. <laughs> Men vi kan ju inte bara prata om den här rubriken. Man kan ju gå in och, och, och, och, och nagelföra det lite. Mm. Mm. Ja, vad händer? Det här är ju en rätt tragisk historia i alla händelser. Ja, det är det. Och det, det här är också fantastiskt. När man öppnar tidningen, sidan tre, det är ju liksom <snittet> prime time, fast i tidningsvärlden, så har man pixlat rumpa på eh, den här. Eh, <snittet> ja, det finns en bild där. Det Ja, det är väl synd. Y, y ja, yxan ser man inte till i Sverige. Och man kan inte det heller avgöra vad slags konktioner är i? Nej, det kan man inte. <hör> ha en skor. Nej, han är naken, Mattias. Nej, det är Magnus. Han är inte Magnus. Ja, okej. men alltså man, man fick ju då eh, vid 9-tiden på måndagsmorgonen så fick man eh, ett, ett samtal till polisen och man skickade ut en patrull då som fick eh, fick eh, den här han har gjort fascinerande saker innan detta. Han har bland annat attackerat en bil med en man i 90-årsåldern inuti. Han alltså ska inte köra bil för det första. Det lät som så att han har attackerat en bil med en man i 90-årsåldern. Ja, alltså, precis. Bilen var inte alltså, Du menar att han man, hade en kumpan med en Han hade en 90-åring på axeln som attackerade en bil med Precis, jag hörde ja. exakt ja. Samma, ja. samma sak. Ja. Ja. Det, det, det hade varit konstigt. Ja, varit... Orgjant var det så här. Mannen ska även ha gått i attack mot minst en bil i området. I bilen färdades en man i 90-årsåldern. Ja. Då kan man ju inte veta riktigt om det är färdtjänst. <skratt> Eller om bara för 90 år ska väl i möjligaste mån helst inte föra bil. Sen så var det någon stackare som var på väg till Växjö och blev, som han attackerade också. Och då kan man ju fråga vad som är värst, att man ska åka till väcksjö. Eller att man ska... Att man blir attackerad. Han ja. att attackerade någon som skulle tillväxt. Ja. Okay. Som skulle tillväxt. Ja. Ja. Ja. Ja. Och, eh, hon var två att tvärbromsa. <laughs> när den när mannen sprang över vägen. Hon blev lite chockad, säger hon. Här. <laughs> eh. Men förlåt, förlåt, är detta samma dag alltså? jag ja. har han varit naken flera gånger att attackera? Allting All är ja, Sen har han eh, har attackerats ett hus. Och det är hot i, i någon slags dörr. Där, sen har bara bara gjort ett studiebesök. Mm. För att vi vittnar detta. Det är lite stökigt på tomten där det hände. Ja. Vilket också, alltså det är en vad vi har att göra med. Ja, Det det stökigt innan eller ja. efter? Det ligger ett stuprör tvärs över ja. vägen inte huset. En vattentunna ligger väl på trädgården. Mm. Det är tomt i huset. Det är tomt i huset. Han skulle knacka på, han ville innan han kanske frös. Ja. Och sen så avslutar man så här dramatiskt. och Det här är ju nästan som eh, det vi kallar för en cliffhanger. Eller där med, ja, nu kommer den två tvåa ja. i filmvärlden. På syns tydliga hack efter den yxam mannen använde och satte ett helt kvarter i skräck ja. med dem. Och då hade de bilarag tänker jag i kvarteret, eftersom hela kvarteret blev satt i skräck med <laughs> De var ute där klockan 9 på morgonen och är nu helt skräckslagen. Allihopa. Allihopa. Men det är inte svårt att förstå. Därför att hade det, jag hade nog också tömt ut mitt, jag har ju inget hus men jag bor i lägenhet. Inte hade jag suttit kvar och väntat där. Då hade man ju utvinnt mellan människor. Det jo, är lite konstigt. Men jag menar alltså, att hela kvarteret har bevittnat vi detta. Men, internet det är det? snabbt, men. Ja, alla kan inte ha sett det. Men kvarteret är snabbare än jag. <laughs> Som det gamla är. Internet är snabbt, men kvarteret är snabbare. Ja. Jag tycker det är mycket konstigt det här. Just valet av yxa och att han är naken och inte den som skåper. Valet av yxa. Men ja, men då skulle man ha en annan yxa. Nej, men att man väljer en yxa, då är man ju inte frisk. Läsam var rejsvärd att för det. Jag har en så en, en här, och jag tycker det är konstigt att man väljer att pixla rumpan på honom. Ja, för det är ju inte så. Det är bättre att pixla typ staketet eller buskarna brid. Ja. För där kan du ju också sätta vart någonstans det händer. Berga. Men då kan du också där gå turistbussar dit. Ja. här. Här. ja det var här, det här sprang han. Ja, du menar en sån? Släska kändisresa och hur fast... Just ja. det. Här. Det här sprang han. Och alla var, men hur såg rumpan ut? Nej, för den var pixlad så det fick vi inte veta. Jag men måste vet, säga att, att det ser ut att vara en ganska vältränad 50-åring. För det är en ganska... Man kan ändå säga att det är en liten nätrumpa rumpa tycker jag. Huff. Så pass mycket kan man ändå säga. Så nu när jag också när jag tittar närmare på bilden, det här kan ju gå ut på internet och, och men ni har en Det nämner de inget om. Ja, ser, så att man har att död foten i busken. För kan ni mm. föreställa i den rubriken. Enbent bild naken utsvans i vilja Ja, det är... oh, där tömde vi den nyheten. Ja, ja. Så. ja så där är jag. Jag är färdig. <laughs> ja, punkt. punkt. Då, ska se, då har jag med mig en, en liten observation. Eh, det stod så här att Kalmar är den femte vackraste staden i för vad? I, Sverige, i Sverige då, förmodar jag. Det här kan inte Johan Persson var nöjd med. Nej, precis. Och jag tänker, det här är ju någon mm. ä, omröstning på någon ä, resesajt. Mm. Och då tänkte jag, vi skulle liksom försöka lista ut, jag vet ju vilka de andra är. Men vem som har hamnat på platsen här ovanför. Vackraste? Ja. Ah. I bemärkelsen, alltså estetiskt vacker. Ja, alltså det där är inte. Utan det är en reses... Alltså, det är lite så här Ja, det, kan, det är lättare att säga vem som källan Som kan bjuda på en rad UNESCO-listade sevärdheter. Så de går tydligen efter hur många UNESCO-kategoriserade sevärdheter det finns i den här stan. UNESCO-listade sevärdheter. Ja, ja, var borta den lektionen. När vi listade. UNESCO, det är väl <laughs> världsarvs... Eller inte det? Ö... Ja. Sorry. Vi skulle ju är då kanske toppar är i före. Ja. Du du tog ettan där. Ja. Vi skulle Det är den ja. vackraste staden enligt den här skjutsen. Men du är på fjärde plats. Jag måste också, är också kan man... ja, vänta lite här ja, då. Vi får vi fundera lite här Tänk nu ut om en vacker plats. Karlskrona tror jag finns med. Mycket bra, bra Det betyderst. är Karlskrona på fjällplats. Ja. Men jag kan tänka mig typ så här Motal eller något sånt där också som har klosterrätt. Så alltså, det är också så här gammalt Ström, där. Ja. ja, det är väl inte med där, nej. Nej. Inte Motala här, tyvärr. Nej. Söderköping. Du är på väg åt rätt håll. Köping. På en av dem i alla fall. Nu tänker jag värde Stockholm? No, Stockholm mm. Ja, Stockholm, eh, ja. Stockholm är uppe på en eh, tredje plats. mig på det. Så stör mm. mig jättemycket på det. Stockholm. Jag tycker att vi borde vara fina i en Stockholm alltså. Ja, Men vi kanske inte är så UNESCO, är det? Nej, vi har väl inte så mycket UNESCO. Men kan ni gissa tvåan då? Så, då, är ni jätt... då har vi listan då, vänta då. Ett så har vi eh, Visby. Visby. Tvåan vet vi inte, en trean Stockholm. Mm. Fyra kors Mm. Kalmar 5. Ja. Jag är ändå... Att vi är där ja. tycker jag ändå ja, det är det bra. Men, men, men vad kan det vara för andra plats? Kan man få någon levtår där kanske? Typ vad den heter. <här> <här> <här> eh, det är till södra Sverige. Ah. Det gör det. Ja, oh, det är Malmö då eller vadå? Nej, det skulle kunna vara. Nej, läpparna. det hade det verkligen inte kunnat vara det. Då jag, det så ditt belåtna leende på läpparna så ja. kände jag att det skulle mycket väl kunna vara det. Nej, det är inte Malmö. Nej. Jag tror att det är någon liten. Ja, något något något. Lite, mindre. Oh, lite så här mm. Skur upp eller något sånt där. Det är du är det på det rätt... rätt. Ni, nu börjar ni... Ner. Det är på en stelén. Ja, det till och var den traktorn. Den här, uh, mm. Ja, Aha. Exakt. Där har jag aldrig varit Det har jag, och när jag var där så åkte jag i fängelset Det var tråkigt ja. Typiskt dig Mattias ja, du... Men det är skönt också på något sätt för att Ystad, nu ligger på andra, andra plats På andra plats för Man toppar ju också listan på Den mest olyssningsbara Dialekten i Sverige Just Ystad ja Kan inte du bara förvänga din Skånska tid lite i Ystad Alltså inte ens jag som är från Malmö kan göra detta jag bara, nu är det förra, rullar bara... Ja! Ja, det har ni själv Det går inte att ha. En ganska usel imitation av en grovspot. Och det grumspot. gick ändå inte att förstå, då, är det, då var det ändå... Men det är så. Men det var förstå. ingen som inte kräktes lite i munnen när du de gjorde det. Okay. Nej. Det är inte... Det finns inget sexigt med det. Alltså. Men det är som du säger också, det är som att Visby då, går det ju verkligen. är när de pratar på riktigt så förstår man ju verkligen inte vad de säger. Nej, det är också ja, Det är så. Det du har läckt att ha hemma också. Ja. Ring med orden, det är det enda jag kan säga. Och det är säkert inte ens bra. Det... Rauk. Ja. ut. <laughs> nu har vi kommit ifrån ämnet en ja. någonting här tycker jag. Ja. Inte på det, men det gör kanske ingen. Jag tänkte också att vi ska ta vilka som kommer efter det här då. Smedby. <laughs> <laughs> då kommer... Uppsala och Kiruna. Ah. På samma plats? Ja, det framgår inte, men det kommer efter Karl i alla fall. Jag tycker att vi ska... de inte flytta den stan snart. Kiruna åt ah. oh, till Uppsala. Doublet ja, men klart. Men då ska de med det. Ja, ja, de håller på. De håller på att, flytta stan. Håller på att flytta, stan. Ja. Mm. flytta stan. En del byter hus, vissa flyttar städer ah. alltså. Vad ska de flytta? Bredvid. vid finns i ett riv. Gör man då, ja. uh -huh. Kira ja. de 2.0 Ja, Kiruna 2.0. Den nya uppdateringen. Jo, de ska, hela stan håller på att sjunka ner i gruvan. För Aha. de flyttar på alltihop. Alltså, flyttar på... på Till det med att göra Kiruna B. Annars ja, alltså, hade de också långt ner. Och medan Kiruna flyttar så tackar vi oss. Vi <laughs> <laughs> är tillbaka någon gång 2030. <laughs> ja. ja, just det. När de har flyttat klart. Eh, tack ska ni tack, tack själv. Så mycket. Det var trevligt. Hej. Hej. Hej.